Du lyssnar på Tolkning pågår, avsnitt 21. Idag pratar vi bland annat om tro, hopp och desperation. Utifrån texterna för den tredje söndagen efter trettonde dagen. Så, nu börjar vi. Hej alla! Välkomna till Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal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 Och nu sätter vi igång med samtalet. Idag är det jag, Klara Nystrand, som sitter här och tolkar tillsammans med Marco Aldén, präst i Bunkerflådförsamling i Malmö. Och den här gången utgår vårt samtal från Johannes evangeliets fjärde kapitel, verserna 46-54. Och här kommer den texten.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 När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre och de svarade Igår vid sjunde timmen lämnade feben honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sa till honom Din son lever och han kom till tro, liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judén till Galileen. Mm. Och vad fastnar du för i den här texten? Jag fastnar för flera saker såklart men någonstans frågan vad, vad är egentligen att tro eh, är väl den frågan som jag mm. fastnar för när jag läser den här texten mm. den här mannens tro jag berättar mer. Vad tänker du om hans tro? Jag tänker att den är väldigt långt ifrån dogmatiskt och intellektuellt och formaliserat klar. När jag läser det här och tänker på den här mannen så är det ganska enkelt att förstå honom mm. eh, har man barn själv så, så kan man förstå den här desperationen eh, hos honom och det antyds ju inte här att han vet så mycket om Jesus eh, mer än att han har velat ha hört då att Jesus kan, kan tydligen bota eh, och där det är kanske alltså en tro som snarare är ett hopp. Mm. Det tänkte jag också. Alltså nästan desperation som gränsar till ja. hopp. Ett äh, litet hopp i desperationen på något sätt. Ja. Och att, och att trosakten här är eh, att, att han söker sig till Jesus. Att, eh, det finns ju flera sådana berättelser i evangeliet eh liksom människor kommer till Jesus utifrån någon slags nöd och tvång och maktlöshet liksom. mm. vi, har, vi har gjort allt som står i vår makt nu måste det finnas någon som har mer makt än vad jag mm. har mm. och där i ligger också då befrielsen att det faktiskt finns någon som har mer makt än vi ja Ja, precis. Ja, det, och det, det slog mig också. Jag tänkte på det. liksom Är det när man är i den här mannens läge, liksom, när, man har, när man inte kan lita på sina egna krafter och när man riskerar att förlora så mycket? Jag tänker mig att hans värld skakar liksom, när hans son är svårt sjuk. Att, att det är då man vågar det här leap of faith som man säger ibland att man liksom vågar ta språnget ut i det liksom, mm. och, och, och satsa på att nu när jag inte kan bära själv, nu vågar jag satsa på att, att mm. Gud bär i detta liksom. mm. och, och att det finns något eh, vad ska vi kalla det ja, men det, finns något, det finns något opolerat över det här eh, han, han, han tar liksom inte en kölapp och ställer sig och väntar Nej. Uh, uh, och uh, det gör de ju inte De här människorna i evangelierna Som, som, som så angeläget söker efter Jesus Nej, det är de, de, de skulle inte sätta sig på sista bänk i, i, I den stora katedralen Eller tända ett ljus Utan de skulle liksom springa fram till <laughs> allt, allt Och kasta sig Och ropa och skrika och banka och slå liksom. ja. Uh, ja, det är sant. Han går ju, eller vi vet inte om han går eller om han rider, men han tar sig tre och en halv mil just det. från Kana till, eller från Kaffanum, Kaffanum. till Kana. Uh. Så det är en bit och, och jag tänker att det är därför de nämner geografin, för att det ändå är en liksom, mm. en bit att färdas. Så. Ja. Jag vet inte hur vilka typer av utvikningar vi ska göra riktigt, och då får vi klippa bort då, <laughs> men just alltså för de här parallellställena som ju inte är uppenbara parallellställen men som ju ändå kyrkan har förstått som parallellställen just för att kafärnum då väl är och att det är en embedsman mm. eller en, en man i kunglig tjänst som mm. eh, fast i, i de andra det är väl Lukas och Matteus då va så, så är ju Jesus i kafärnum eh, eh men att man mm. har ändå sett att det finns en parallell och poängen där i, i Lukas och Matteus är ju att mannen inte är en av judisk härkomst Just eh, och att den kontrasten då eller vad vi ska kalla det, blir så, så tydlig att när eh, hans egna inte tog emot honom så fann han tro någon annanstans eh, mm. här står det ju inte att han, eh, vi vet ju inte ju yeah om han är i, av judisk börd eller hedning så att säga. Men, um, om det nu är en parallell historia i Matteus och Lukas så, mm. så är det ju det så. Och då, och då finns det ju tänker jag också en, en, en, en, en djupare poäng i att evangelierna uh, lyfter fram de här berättelserna just att, att Jesus spränger de här gränserna som jag gör att du och jag sitter här och Mm. Liksom innesluts slut i förbundet. Ja det är sant, det är sant. Men jag tänkte också, jag tänkte på ett annat, eh, eller jag associerade till ett annat ställe i i Marcus där det är. Nu ska vi tänka, det är en, också någon som håller på att förlora sin dotter, eller jag vet inte om det är en ämbetsman eller Shairos dotter tänker jag på, tror jag. Nu blir jag osäker. Hon på vad jag, eh, Hon I är alla fall. Precis. Men, ja, okay. men eh, det, för det finns ju också det här stället i Marcus där jag, jag tror hjälp min otro. Han är väl också någon slags ja, ämbudsman. Ja, precis, synagoks föreståndarens dotter. Ja. Det, han är ju uppenbarligen då av judisk härkomst. Men, det, men det, den parallellen jag tänkte på är att, att där är det liksom, där är Jesus på väg till den här dottern och det är en, det är en uppsatt man som har eh, liksom sitt på det torra och hans, men hans dotter är sjuk. Och sen så på vägen till, det, till den här mannen för att hjälpa så, så kommer den här kvinnan med blödningar fram till mm. Jesus. Och så blir det den här kontrasten mellan liksom kvinnan med blödningar som är liksom helt utanför samhället, tänker vi oss, mm. eller liksom utstött ur gemenskapen. Och sen så då han som är högt uppsatt, men båda behöver Jesus lika mycket, tänker jag. Mm. Och här finns egentligen lite det också, för att vi har precis innan den här ämbetsmannens son botas så är det ju... Eh, den samariska kvinnan vid brunnen nu. Mm. Och det är ju också det här liksom eh, högt och lågt på något sätt, tänker jag. Och, mm. och det här liksom, berättelsen om att vi alla behöver Jesus, att det finns ingen av oss mm. som kan liksom stå helt av, av egna krafter och bara på det. Liksom. Nej. Nej, visst är det så. Uh, och där uh, finns ju också en idag uh, det som ju på något sätt utmärker kyrkan från alla andra samhälleliga institutioner att eh, när man faller på knä vid altaringen så spelar det ingen roll hur ens åsinkomst ser ut. Eh, det finns inte så många sådana platser och eh, snart finns det kanske inte i kyrkan heller om vi inte eh, är mer angelägna om det. Men eh, Mm. Det, det, det, det, det, det finns ändå fortfarande kvar här ja. Hos oss Att man är lika inför oh. Gud på något sätt. Ja. Inför Gud är vi alla smålänningar Säger jag <laughs> Som kommer från Småland <laughs> Det jag Jag säger kanske bara i Småland <laughs> <laughs> ja. Det är sånt som får klippas bort Men är det någonting i den här texten Som du tycker är svårt Som du känner att du brottas med Ja, alltså på ett sätt så är ju botande historierna alltid svåra tycker jag av den anledningen att det är eh, tycks vara en, en, en, en så stor diskrepans från vår tid och Jesu tid. Jag tror att vi kan för många människor i för många kristna så som längtar efter och som är i behov av ett, ett under och som upplever ett utblivande och de människorna har vi ju i våra församlingar ganska gott om och de för dem kan en sån här text tror jag vara besvärande. Sen vet vi ju på ett intellektuellt plan och sådär att Jesus. Eh, han uppväckte inte alla döda och han botade inte alla sjuka och, och sådär, mm. ens i den här tiden. Utan de har ju en annan, en djupare innebörd. Eh, framförallt kanske hos Johannes. då. Men eh, på ett rent så kan det vara svårt att. att att möta en sån här text när man själv är i behov av ett, ett under ja. och det uteblir. Precis, när man upplever den här mannens desperation ja. i sig själv. Liksom. Precis. Mm. Men jag tycker också det alltså det här som du säger, det är speciellt i Johannes Johannes talar om tecken mm. och jag tycker det är en, en hjälp liksom, i det här att, mm. att de under Jesus gör i framförallt i Johannes som jag tänker överhuvudtaget, är liksom ska ju tala om någonting annat. Alltså det handlar inte bara om vad Jesus gör utan det handlar framförallt om vem han är. Liksom. Att, att det, är, det är pedagogik på något sätt. att det här. Mm. Men han drar sig också. Han, han tvekar lite inför att göra sina under. I alla fall i de här två första tecknen i Johannes. Liksom, att han tvekar. Han vill inte. Mm. Och då tänker jag att han är nog lite rädd att bli missförstådd kanske. Mm. Eller liksom att han... Att vi ska styra oss blinda på tecknen mm. istället för att se att tecknen pekar mot honom. Precis. att Man, man, man är ute efter gåvan men inte efter givaren på något sätt. Ja. Um, och här är han ju liksom ganska uh, ganska brysk. Om ni inte får se tecken under så tror ni inte. Ja. Det, det ligger ju en anklagelse i det ja. från Jesus sida. Um, att det är väldigt frestande att, ja, men att vi begär eller vill, vill uppleva de här stora eh, omvälvande uppenbarelserna eh, i form av botande och annat. Och samtidigt när jag läser det så kan jag känna att Jesus bara missförstår den här mannen. Han är ja, inte ute efter något tecken. Ja, han är ute efter att, få, att hans son ska få det. Ja, jobbat. fast jag vet att ja, det står ju att Jesus säger det till honom. Men jag men uppfattar det ändå som generellt. att eh, liksom, det, det är inte primärt till den här. Han tar liksom chansen <laughs> att undervisa de som står och lyssnar. Ja. Att, eh, Ja, så kan det, det finns ju ett par sådana ställen i evangelien just där Jesus tittar på någon och talar till någon annan och sådär så att det, det, det, det, det ligger liksom under förstått i det. Och sen är det ju just att i Johannes då så avslutas ju eller mot slutet av evangeliet just det här saliga det som trofast fast det ännu inte har sett mm. som som ligger som en liksom som, en, som ett grundakod liksom i hela den kristna tron det är väl just att vi är tillbaka i den här maktlösheten. Människor kan inte förfoga över Gud. Nej. Vi kan inte beställa fram Nej. det vi tänker oss är det bästa för oss. Och så. Vi kan be om det. Vi kan i desperation skrika om det. Men vi kan aldrig beställa det. Nej. Och så tänker jag också att den här maktlösheten också är en hjälp. Nu, det, det är så här det låter illa sig. men en, en, ett visst mått av vaktlöshet hjälper mig i alla fall i min relation till Gud, för jag behöver hela tiden påminnas om att jag inte kan bära mitt liv på mina egna axlar att det är inte jag som är mm. alltså jag kan inte med min egen duktighet och präktighet mm. ro hem allting så att när jag får liksom jag behöver emellanåt vissa stunder av lite maktlöshet och lite desperation för att liksom påminnas om mm. om Gud och den roll Gud har i mitt liv liksom mm. men sen önskar jag såklart inte varken för mig själv eller någon annan den här situationen liksom med ett svårt sjukt barn, det är verkligen inte inte det jag säger Nej, och man får också vara försiktig som att man inte hamnar i i, i, den här, i det här tankespåret att det är först i vår nöd som vi eh, som vi inser vårt behov av Gud eh, empirin visar ju på något sätt att det, där är vi mer mottagliga ja. alltså i vår utsatthet och så eh, men själva, om vi ska, om man går till texten här som vi har läst idag så, så själva trosakten sker ju när sådana har blivit frisk och hela huset omvänder sig och tror ja. alltså där sker ju själva eh, det är väl man ändå kan beskriva som själva troshandlingen hos den här mannen. Ja, är det, det är första. Eller är det när han... <laughs> när ja, han nej, nej, ja, men, ja, precis. Eller man, det är väl det som är det fina med det här. att man kan inte, Det finns inte en, en bestämd punkt kanske. Utan det är, alltså, tron är hela tiden en, en rörelse. Ja. Eh, och, ja. och, och tron är lika stark i hoppet som ropar efter att sonen ska bli frisk som som när man övertygar hela sitt hus om att det är den är Jesus man ska Ja, ja men det, det var ju fint, det är en fin tanke att tro ser olika ut, men det är, mm. det är lika mycket tro mm. eller tro på olika sätt Ja Att söka sig till Jesus när man är, är Det är en ett sätt en att uttrycka form av tro, ja liksom. tro. Jag tänker i alla fall, han vet i alla fall vart han ska vända sig. För det kan jag tänka när jag tänker på mina egna stunder av mörker och maktlöshet och så. Att det är, det är skönt när man vet vart man ska vända sig. För oftast är det det som kännetecknar mörket: att man inte ens förstår vart man, var, man ska, mm. var man ska hitta ljuset. Liksom. Mm. Jag är ju så gammal så jag har ju predikat över den här texten någon gång. Mm. Eh, och eh, jag minns att jag vid något tillfälle den här söndagen har ju också en gammalt testament i text som på väldigt många sätt finns som liksom parallell med mm. den här namen. Mm. Och jag vet att jag då liksom uttryckte det i, i, i term av och jag vet inte om jag skulle gjort det idag kanske men som att jag försökte kontrastera vad jag menade var en liten tro mot en stor tro. Mm -hmm. Och det kan ju lätt leda tanken fel. Att, att man då ska pröva om man har en liten tro eller en stor tro. Och det är först när man har en stor tro som det blir någonting om bla bla. bla. Mm -hmm. Men min poäng var att en liten tro är en tro på sig själv, medan en stor tro. Är en tro på Jesus. En liten tro är en tro på att, att uh, det här ska ske enligt den, det mönster som jag själv har tänkt ut. I Namans fall är det ju väldigt tydligt, men det finns ju mm. också här också mm. mannen säger, kom till mig och bota min, sjuk, min, son, min mm. son som är sjuk. Det vill säga mannen tänker att det, det ska ske på det här sättet, mm. medan Jesus ju bara säger, gå hem din son mm. är frisk. Uh, det sker liksom på ett annat sätt och det, det finns ju någon sån här klassisk slogan som det är inte din tro du ska tro på utan på Jesus och det, där det ligger någon, en, en storhet i det alltså när vi när vi börjar och det var därför jag menade att det här med liten och stor tro kan leda tanken fel för det jag ville få fram var ju just att när det är min egen tro jag tror på mm. så blir det väldigt bräckligt Mm. Eh, då kommer jag hela tiden fundera är, det, är den tillräckligt stark är den tillräckligt stor, är den tillräckligt bra är den tillräckligt fin mm. men om tron har ett fäste i någonting utanför mig själv mm. nämligen i Jesus så kan det finnas en vila i det eller det finns en vila i det eh, ja. och det är en, en nåd att få finna den ja. vilan det är så nu associerar jag väldigt fritt här för nu kommer på en annan mm. eh, Men som sagt Du får klippa på. Eh, <laughs> det, det, Nu kan jag Nu kan det bli lite fel här, Men Thomas Schödin Skrev I den här eh, Antologin som heter Stororden Kommer mm. du ihåg den? Den gavs ut för massa år sedan mm. Jättefin bok, jag vet inte om den finns länge men, äh, att få tag i. men den är jättefin i alla fall Och där skriver han om tro och jag tror att han har en av de här berättelserna just om någon förälder eller ämbetsman vars son eller underhuggare är sjuk och sådär. Men han har också berättelsen om Mose och eh, Moses föräldrar. Där de eh, gömmer undan Mose först i tre månader. Mm. Och sen sätter han honom i eh, vassen. inte? Vilken är, nu har jag ju förberett mig lite då. Vilken är pistetexten här? Kan vi veta det? Det är inte den här hebreöbrevstexten. Där Eller? trons giganter eh, räknas upp. För där nämns ju bland annat eh, Mose. Då, att de höll honom gömd i tre månader. Mm. Och, Nej, och sen, andra kor. Och sen, eh, och sen eh, när de liksom insåg att vi, vi kan inte gömma undan vår son. Utan vi, vi, vi bygger en liten vassbåt och skickar ut honom på floden. Och då skriver Thomas Schödin att just det ögonblicket är den största trosakten när man mm. liksom inser nu kan mm. vi inte vi förmår inte mer, vi har gjort allt som står i vår makt men nu kan vi inte mer nu måste vi överlåta detta åt någon annan mm. och då skriver Thomas Schödin att det här är, det är den största trosakten en människa kan göra liksom, när man släpper allt då Skickar ut sin. Han skriver det så vackert, jag kan inte citera ja. honom då, men när man skickar ut sin, sin vassbåt, sin trosvassbåt på, på flodens <laughs> vatten det. och så. När du säger det så låter det både fantastiskt fint och liksom läskigt. Hur skiljer man då tro från ren dumhet? <laughs> <laughs> ja, men det vet man väl förhoppningsvis i hjärtat. Liksom. Ja, undrar man inte faktiskt också skriver någonting om det i den i den artikeln där. Vi får uppmana mm. de som lyssnar på detta att söka upp den här boken. Ja. Stororden. Och ja. läsa Thomas Kudins artikel där om tro. Det kommer hjälpa dem. Mm. <laughs> Men när du läser den här texten, vad är liksom det glada budskapet för dig? Vad är det liksom, brukar alltid Man ska leta efter evangeliet. Och det det som är, är väl är det. Att, att Jesus har all makt i himlen och på jorden mm. och att det här är ett sådant konkret exempel på det det är väl det ena spåret och det andra spåret är väl det som vi varit inne på just det här att vem vem som helst har tillgång till denna makt genom sin tro så att vem som Samtidigt helst som vi inte kan styra styr över den så har vi liksom öppen öppen väg till det. Mm. Man behöver inte be om ursäkt. För sin, sig själv, för sin tro. För sig själv, för sina behov, för sin längtan. Nej. Nice. Ja. Det. Nej, han behöver inte förklara sig. Han Nej. börjar inte med, ursäkta. Precis. Det är väl också är en, en styrka i den här texten och i, liksom i många av de här texterna att man, man, man får ta sitt liv så som det faktiskt är och komma mm. till Jesus med det. Så här är det. Peng. Ja. I det här fallet är det en, en, en son som är sjuk. Han är väldigt rak. Alltså jag beundrar ja. hans sätt ja. att kommunicera den här mannen. Precis. Just att Jesus säger det Om ni inte får se tecken så tror ni inte. Mm. Så här är du, bara kom nu innan mitt barn dör och släpp det där nu, nu behöver jag hjälp här det, det tänker jag också om man liksom man gör associationen då från som inte är så långsökt från att hur han talar med Jesus till hur man själv talar med Gud i sin bön liksom. att alltså man kan släppa de här fina formuleringarna alltså bara vara var rakare säkert än vad, än vad man ofta är liksom. Ja, verkligen. Den här frimodigheten i bön. Och också just att släppa den här idén om att, att man ska presentera sitt, sitt liv och sin tillvaro inför Gud så som man tror att, att den borde vara. Ja. Och istället bara liksom berätta om hur det är. För jag tänker Gud är inte intresserad av hur du borde vara. Nej. Nej, Gud är intresserad av hur det är. Ja. ja. Man behöver inte snälla till och sätta alltså, jag... över. Precis. Nej, det är så. Hela den här. Jesus är inte så intresserad av den här Instagramkulturen. <här> <med olika här> Nej, det filter. är <här> Nu har vi pratat i 26 minuter. Alla redan! Mm. Är det, det, det något viktigt vi har missat? Eller ska vi säga? Säkert. Ja, det är det, säkert. Men vi kanske <laughs> vi kan ha tilliten att stanna där ändå. Ja, det tror jag. Mm. Tack!